Četvrtkom. 213. godine prije Krista pod zidovima Mesene, grada na Peloponezu, poginuo je Demetrije Hvaranin, čovjek za kojeg se tvrdi da je bio prvi političar velikog stila iz naših krajeva. Ovo je pričao njemu i njegovom otoku Hvaru. godine 57. prije Krista u Rimu je zavladala Nestašica žita. Rimski senat našao se u neprilici. Ako nema žita, ono se ne može besplatno dijeliti rimskoj svjetini. Ako rimska svjetina ne dobije žito, nastaće neredi u gradu. A uzavrelom rimskom političkom životu nisu trebali još i neredi na ulicama. Nestašica žita dovela i do povećanja cijena žita i kruha. Grad je bio na rubu velikih nereda koje bi u Rimu obično rezultirali s nekoliko stotina mrtvih te spaljevinom dobrog dijela grada. Kako bi se prevladala Nestašica žita, senat je Pompeju velikom, tada najslavnijem rimskom vojskovođi, dao izvanredne ovlasti. Doduše, pučki tribun Klodije govorio je kako zakon kojim su Pompeju dane izvanredne ovlasti nije donesen zbog Nestašica žita, već je Nestašica žita nastala kako bi se mogao donijeti zakon kojim bi se vratila Pompejeva moć, koja je tada počela venuti.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 Stupivši prvi na palubu broda i naredivši da se diže sidro, uzvikne. Ploviti je nužno, živjeti nije nužno. Pompeji je Rimu donio žito i ponovo osigurao pomorske puteve kojima je u Rim stizalo žito iz Afrike. U Rimu je ponovo i kratkotreno zavladao kakav takav mir. Ali od te epizode iz rimske povijesti ostala je zapamćena Pompejeva rečenica ploviti se mora, a živjeti ne mora. Ali prije bilo koje grimljenina sa tu životnu činjenicu znali su stari grci. Stješnjeni na svom poluotoku i na otocima u Egejskom moru, grčki gradovi države stalno su se borili s oskudicom plodne zemlje. Kako bi riješili problem hrane i prenaseljenosti, morali su se otisnuti na more, u potrazi za novom zemljom u koje bi se naselili. I tako su već u 8. stoljeću prije Krista počele u Crnom moru i istočnom nicati grčke kolonije. Od današnjeg Krima i Ukrajine do obale Italije krstarili su grčki brodovi s kolonistima koji su tražili dobru zemlju za podizanje gradova. S tim kolonistima počela i trgovina. Tako su stari grci došli i na naše otoke i obalu. Govori arheolog profesor dr. Marin Zaninović. To je jedna duga i fascinanta priča. Jer grčka prisutnost na našim obala je mnogo starija, nego što smo mislili prije pet godin pasti. Zašto? Pa čujte već, u mlađe kameno doba naša obala komunicira sa grčkim svijetom. Zašto? Imamo ulomke keramike koje smo našli u špiljama na Hvaru, recimo Markovi i Grabšovi špilji, to su so ta čuvena nalazišta, ko odkrio moje drage uspomene pokojnju profesor Grga Novak. To su bili pijanirski radevi, čujte, tamo je to otkrila ta obojena kultura koja je bila unikatna u Evropi tog vremena, znate. Jedinstveni ulomci keramike koji nisu bili poznati. Poslije se je postavilo da su ti elementi tih ukrasa, to so spirale oboje na crveno-bijelo, jako lijepe dekoracije, srodne s nalazišnjima u te sali, Volos, znate, to je sjeveroistošnja Grška. Dakle, ta veza imate već praktički u četvrtom prije Krista. Ali, dakle, to Prema tome ovo, što je grška, grško naseljavanje naše obale je jedan relativno kasni proces gledano sa aspekta, te da reka, pa gledano sa našeg aspekta, jasno, da je to davno, jeli. ali gledano v šire smisli, to je re, jedno relativno kasnije. Grcci se naseljavaju već u osmo stoljeću prije Krista. Oni stižu na Siciliju, stižu na Krim i tako dalje. Oni su so zapravo tražili žito i slali su so višek svojih ljudi, jeli. a na našo obalju se naseljavali u četvrtom stoljeću prije Krista. I to je bila aktivnost jednog velikog vladara tog vremena, Dionizija Tirene na Sirakušku, koji je 403. komladeč, ko ima 20 godina, je hegemon u Sirakuzi. Nametno se je za vlast. Vladoj sa so pola Sicilije, sam širi svoj imperije. E sad, da bi osiguro ploji budužišto snedranske obale, on zaposjeda konu Isu, Tokvis i Faros. A ključno je bilo, da može tiči gore do uše rijeke pada, gore je bilo žito. Atene i Ateni, Grzeg, je bilo žito problem hrana. I to je bilo izvorište gdje kad nismo iza u žita onda bi se išli tamo, ali eto, to je bilo to. Stari Grci imali su tri vrste brodova: Trgovačke ratne i mali brodovi i čamce. Glavna razlika između trgovačkih i ratnih brodova bila je ta što su ratni uglavnom imali pogon na vesla. Jedra su im služila samo kada su bili izvan borbe. Trgovački brodovi bili su isključivo jedrenjaci. Vesla su im služila samo kao pomoć da brod okrenu prema vjetru. U Homerovoj Ilijadi Odiseji spominju se brodovi s 20, 50 i čak 118 vesala. Brodovi sa 118 vesala bili su bireme, brodovi sa dva reda vesala. U 7. stoljeću Grci su od Feničana preuzeli gradnju trirema, brodova s tri reda vesala. 480. godine prije Krista u bici u zaljevu Salamine, trireme su atenskoj mornarici pod zapovjedništvom Temistokla donijeli pobjedu nad perzijskom mornaricom i tako označile početak grčkog gospodarenja sredozemnim morem. Trireme su bile duge oko 50 metara, široke oko 7 do 8 metara i isto toliko visoke. Povjesničar i arheolog Grga Novak u svojoj knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz opisuje kako su na triremi bili smješteni veslači. Donji veslači, talamiti, imali su najkraća vesla. Oni u drugom redu, zigiti, nešto dulja. A još dulja imali su veslači u trećem redu, traniti, ako je brod bio tri rema, najduža su vesla imali oni u trećem redu. Oni iz donjeg reda imali su i najmanju plaću, a svaki viši red veću. Jedna veslačka klupa bila je udaljena od druge tri do 4 stope. Red klupa povrt donjeg reda stajao je između dvije donje klupe i tako naviše. Pored toga, pošto su vesla bila dulja, to je veslač u višem redu sjedio udaljenije od boka broda, a to je omogućeno i time što su gornja vesla imala ne samo duži list, nego i držala, da bi se postigla ranoteža između jednog i drugog dijela vesla. Na grčkom brodu nije se moglo veslati kako se kome prohtije. Za davanje ritma veslačima bili su određeni iskusni mornari. Na čelu veslača stajao je Heleust, im je ne samo zapovjedao, nego i određivao takt po kojemu su trebali veslati. To je on radio glasom, svirkom ili šipkom. Kad bi glavar htio da se odmori od davanja takta, naredio bi veslačima da zapjevaju pjesme koje su bile spjevane za podržavanje takta. Veslači bi morali veslati točno po taktu, jer bi se inače vesla zaplela. Veliki su brodovi imali osim Heleusta još i njegova pomoćnika, trije Raula, i Heleust i Trijeraul bili su odabrani mornari, jer je kod ratnih brodova najveća njihova snaga bila u strogom i točnom veslanju i u pravilnom iskorištavanju veslačeve snage. U takvim su brodovima Grci došli na naše otoke. Među prvim otocima koji su naselili bio je i otok Hvara. Prama tome to naseljavanje otoka Hvara, odnosno Farosa, je zapravo bilo u kontekstu te ekspanzije Dionizije Sirakuškog. Naravski da su Grci bili i ranije prisutni. Imate Kseno Fontaleca, čuvenu filozofu V. stoljeću za kojih neke tradicije kažu da je možda bio na Hvaru, zašto opiše ovaj kamenjene ribe, znate u ploćama. On to opisao u nekim svojim tekstovima. Mi znamo da takvi kamenjenih ribe imamo na to Hvaru. Znači smo ih tamo nekim kamenoljima, kod ova, mjesta vrboske ali znate, tako da se propustali da je možda čak koji je bio na hvaru. Onda imamo i korinsku keramiku šestog stoljeća prije Krista. Korinčani su isto bili ljudi koji su plovili, jako daleko oni su osnovali prve grčke naselje na Siciliji, Serakuzu na što na 135. prije Krista. Tako da ko solina smo našli jednu posudu još prije 150 godina, čujte koja se datira, nego 530 prije Krista. To znamo točno, jer je ta keramika sva proučena i tako dalje. Onda je naženo na visu, na korču ili primjeraka te keramike, unutrašnjosti, nešto u Istriji dalje, A onda ako idemo još unatrag natrag, najnovija otkrića pokazuju da su Mikenjani. Je. Mikenjana je bila jedna velika imperija, da nas oznamo, eli Još prije tako zvanog rata, ako je bio pojasni događa s tog da prije Krista, Mikenjani pluje već u 14. stoljeću. Jer smo našli Mikensku keramiku, joj pred dvije godine su našli naši kolege u Istri iz Pule, našli su na Monkodonji, kod Rovinja, gradini gradini, ulomak keramike Naši kolegi iz Splita su so naši na braču Mikensku keramiku, onda ima koštotca na primjera, Pajte, to je pitanje istraživanja, Ali mi smo ranije proposta, da su so Mikenjani plovili i so su tražili jantar. čilibar, to je bila ena tvar, fosilna smola, koja stizała sa so Baltika, koji su so pripisivali magično svojstvo, da no, kad trljae onda zbije elektricitet. Odda će riječ elektro, eli, to je njihova leza janta. Tako da je ta, to su so vjerovali, ta materija ima ta magična svojstva, so na su brodoviši na uše reke pada, jeli. I donosili su taj jantar i nosili su ga u Grčku. S tim što je recimo u našla naša kolegija u Italiju, profesorica Fogolari, našla je recimo ovaj, obražene ulomke jantara u jednom groblju, kod Roviga, koji su primeci stovjetni sa jednim grobom u Tirintu u Grčkoj, koje je našao njemački arheolog Karo. To su praktički isti primeci, da ti reći je njega od tu prije kristo znati. Prema tome to nije došlo zrakom, to je išlo morem, znači plovili se druž naše obale. Protože to je samo piti arheološki stran. U svakom sličaju, naše veze sa grčkim svijetom, naše obale je, su veoma stare. autohvar, oto Hvar, pošto se ono nalazi na liniji plovidbe, točno na mjestu gdje se svi brodovi zaustavljaju. Zašto znači, je u Luci Hvara bila voda, je I onda ako on hoće Igora zaspliti dalje prema sjeveru, čujete, on se mora tu zaustaviti. Tomo je Luka. Gdje nađe vodu, nađe svečno mu treba, jasno da smo dobili ovaj gusar, ali čujite, trgova ne bih funkcionirala. Prima tome je to jedan dugi, složenji proces, ko je jedna sjajna priča, ali naravski, da je to mrake je na stoljet, ali v tom mraku imamo te arheološke nalaze, koji nam on daj to, recimo, nalazi te mekenjske karamike so nešto najnovi. ti otoci nisu bili prazni. Na njima je živjelo stanovništvo koje nije uvijek dočekivalo grčke koloniste raširenih ruku. Čujte, najstariji stanovnici naša obalje za koje je zna, to su Iliri. Je. E to su Iliri. Sad pojam Ilira se isto širio. Pajte, Iliri, zapravo ovaj uži Ilirik, ono se kaže latinski piste Iliri, proprije dikti, dakle, oni koji sami sebe nazivaju Iliri, to su, ono oni u Albaniji, to otprilike od, od otoka Krfa, date, gore do Drima, je li? Znate, to su so bili ti pravi iliri. Ali iliri su so bili ovi kod nas. Jeli. S tim, pošto so ovi došli ranije od taj dotice s grškim svijetom, oni su so dakle dobili to ima. To im mislim so da širi do žobale. S tim so ste imali razne plemena, Imali ste rdjejce, imali ste plereje, imali ste liburne, pa koji su poveći u devetom stoljeću se so oni gospodari Adrana, znate. I oni recimo 735 se su kubljavi sa Korinčanima na otoku Krfu, Korkiri, es tim što su i Grci istirali iz krva, pa jete li u su bili prati gospodar Jadrana. Prema tome, to je taj Irliski indevropski element koji silazi u vrijeme tih indevropskih seoba, to je negdje kraj. tri tisuća prije krista dvije 2000, 2000 godina prije kako se to danas arheološki definira ali. kako znamo znamo po keramici su i oni se, se naseljavaju na brdima dobro da su gradine i to neolitiško kameno, dobnostano ništo, koje je isto na otvorenom u pećinama pored vrela voda, ali i lirine, oni podižu sva nasilje na koja su dominantna. Nadzira se plovni pravci, tako da vi na svim našim otocima imate prethistorijske gradine. Dakle, to su iliri gradi i rimljani, i grci kad dolaze oni nalaze te ljude koji žive na tim gradinama. Ja sam da oni su živjeli na moru, ali čvite bili su se grni na tim brdima, ali. tako iznad grada Hvarana da na mjesto današnje tvrtku matijska grada kako znamo? Imate masu keramike pred na naborc ako znate. Novci su tamo ali, tako imate iznad staroga grada, iznad Jelse, onda na drugim otocima, isto na Visu, isto imate četiri gradine, na Korčuli ih imate oko petnaest recimo ili ima ih na Krku, na Pagu, sve, svi otoci imate svoje gradine, znate, na mljetu itede i, I lastovu što je to? To je bi cijeli jedan sustav naselja, koji su signalima, vatrom, nadzirali se so morski prostor. Vije, recimo, iz ove gradne iznadhvara, na veloj gledi možete pravići vidi mora od Italije. Italija se vidi kao tanka linija. Znači vidi obrot, kad dolaža. Popasno po se je dolazila s mora. Pa je to mogu biti prijatelje, mogo biti neprijatelji, Ali onda su so oni nadzirali tu obalu. To je bila isto tako funkcija tih gradina. Tako jeli. Najzaslužniji za dolazak Grka s otoka Para, hvar ili grčki faros, bio je Dionizije Stariji, tiranin Sicilskog grada Sirakuze. On je gradom zavladao tijekom rata između Grka i Kartažana, još jednog velikog pomorskog naroda. 410. godine prije Krista Dionizije uzao vlast u gradu, uspostavio tiraniju i prisilio svoje sugrađane na obranu protiv kartažana. U tom ratu Dionizije je obranio Sirakuzu i proširio njezinu vlast skoro na polovicu Sicilije. Nakon te pobjede Dionizija je proširio svoju vlast nad morima u istočnom sredozemlju. Njegova mornarica i mornarice njegovih saveznika vladale su Tirenskim, Jonskim i Jadranskim morem. Dionizija je bio toliko moćan i popularan u grčkom svijetu da je u njegovu Sirakuzu došao i veliki grčki filozof Platon, kako bi Dioniziju pomogao uspostaviti pravednu vladavinu, ali susret filozofa i tiranina nije dobro prošao. Kako je na tom njihovom sastanku glavni predmet rasprave bila ljudska vrlina, a najviše su se prihvatili istraživanja pojma hrabrosti, budući da je Platon dokazivao da svi zaslužuju da i se smatra hrabrima prije nego tirani, a onda prešavši na pravednost, razlagao da je život pravednih pun blaženstava, a nepravedni bijedan. Tirannin te riječi kao da razobličuju njega nije htio trpjeti i nije krio zlovolju prema nazočnima zato što su s udivljenjem primali izlaganje toga čovjeka i puštali da ih općinja svojim govorom. Najzad, razbjesnivši se, razjaren upita ga radi čega je zapravo došao na Siciliju. A kad Platon reče da je došao tražiti dobra čovjeka, prihvativši on odvrati Ta bogova mi očito je i to da ga još nisi našao. Dionizije je bio tako ljut na Platona da je kada se ovaj spremao odploviti iz Sirakuza za Atenu, tražio da se Platona ubije, a ako ga se ne može ubiti, onda neka ga se proda u roblje. Dionizijev karakter opisuje starogački povisničar Plutarh u svojim usporednim životopisima. Dionizije stariji je bio tako nepovjerljivi i sumnjičav prema svim ljudima da je straha sebi niti kosu nije dao cjecati brijačkim škarama nego mu je jedan od frizera dolazeći k njemu kosu spaljivao užarenim ugljenom. A njemu u sobu niti brat niti sin nije mogao ući u odjeći u kojoj je došao nego je trebalo da spatko prije nego uđe, skinuvši svoju haljinu navuče na se drugu pošto su ga čuvari vidjeli gola. I kad mu je jednom brat Leptin Tumačio položaj jednoga mjesta, pa uzevši koplje od jednog od tijelohranitelja nacrtao njegov tlocrt, on se je strašno razljutio na nj, a čovjeka koji je dao koplje, pogubio je. Običavao je govoriti da se čuva svojih prijatelja, znajući da su razboriti i da bi voljeli sami biti tirani nego podani tiranina. Ipak, taj je Dionizije bio zaslužan za gršku kolonizaciju otoka Hvara. Tako je nastao antički faros. Ćujte, to je isto jedna zanimljiva priča. Vidite, Grče su imali obavještajnu agenciju u Delfima. Vidite, znate, Delfi su bili proročište tamo u Apolono. Tamo je Pitja silila na tronošcu. Tamo su iz zemlje navodne zlada neke pare. Onda je ona govorila tako, ne suvisno da bi ovaj svećenici to slagali u te izreke heksametre li, i to je bilo kao proroštvo. Ali s druge strane šta tamo su ljudi ščitav u onašnjeg svijeta, iz čitav u i Grci i drugi pareti, vi znate kreet kad je traži ovaj, ovaj savjet onda rekao ako pređeš tu rijeku, uništiš veliko kralje, što mi da će uništovska, unisije svoje, jel. Znači to je bila ta dvosmislenost. E sada, kad su so ljudi isti negdje naselni, so svi su Delfe. i e, šta hoćemo i tamo, a ovi svećenici koji su tamo vodili svetište, oni su sakupljali podatke od ljudi koji su dolazili da, iz račeti krajeva. Ja nas imali neke informacije, onda su da li ima tamo zemlja, ima voda, kakvi su ljudi. Ovi rekli, ajte ili nemojte isili. Eto, tako je to funkcioniralo. Prema tome, ih varami, kad su došli, odnosno v parami. Došli su sa otoka Parosa, jer tako izređe piše. Ima jedan pisat, Dijodorsicijski, koji živo u vrijeme Cezara. On je napisao jednu historiju, ali jasno on se na starije piste. Ali. On točno lijepo opisuje kako su došli s pomoć Dionizija i kako su naselili dakle, sa otoka Parosa u Egejskom moru. To je jedan lijepi otok, znate, ali ima vinograd, nije tako velik, ima sjajni mramor parski ali ovdje gdje su došnje je bilo bolje. To je bilo više zemlje i više vode, jel Ja sam bio tamo pa sam usporedije jedna i drugo, jel. E sad zašto oni? Pa oni su bili u kontekstu te šire politike i dionizije, onih je poslao, pomogao i da bude tamo za njegovo uporište, je li. međutim oni su se naselili u starome gradi. oto Hvarima 68 osam km. Ovo je središnji dio gdje je najveća ravnica na našim otocima, to je ravnica, dolje je dugačka 10 km. Široko od dva do tri i Pajte, to je sjajna zemlja, tamo raste sve i žito i vino i vočke što je te ima vode, jeli? u bunarima žive vode. I e sad oni su podijelili tu zemlju, tako da je to jedinstveni spomenik, mislim cijelo polje je spomenik, u kojem smislu jer su so Krci napravili katastar tog polja, to su velike pače tvorine, 180 puta 500 metara, 500, 900 metara. Jedan puta pet vaste, I to imate v nešto u Južnoj Italiji, zatim na Krimu, ali na Hvare, najuspljovanije na, na sredozem. Zašto? Znači? Se bili putovi. Tako da u srednjem vijeku se to sačuvala, ta podijel kad se gledaju iz snimke, onda se lijepo vedi ta geometrijska podijel. Tako da to je jedinstveni spomenik na tom otoku. Dakle, to su napravili ti paran. Dionizije, stari i sirakuški, učvrstio je svoj položaj na jadranu za uzećem visa. Na tom otoku podigove utvrđenje, poslao je tamo svog eparha s odredom najboljih tri rema, ratnih brodova s tri reda vesela. Na brdu Humu, visokom 585 metara, sagrađena je osmatrašnica koja je svojim pogledom zahvaćala sve do Zadra, Dubrovnika i do istočne obale Apeninskog poluotoka. Dakle, nijedan brod nije mogao preploviti Jadranu od juga na sjever da ga Dionizijevi mornari ne bi vidjeli. Naravno, za vrijeme lijepog vremena, ali u to se vrijeme malo tko odlučivao na plovidbu za vrijeme nevremena. Tako je Eparh, koji je vladao visom u ime Dionizija, Sirakuškog Tirana, ujedno je vladao pomorskim prometom u Jadranu. I sad kako je išlo, čujete bile su borbe, za zadnjih nekoliko godina. Utvrdila su da ispod Grškog grada, pa je to postoje postaci zidova, postoje keramika, spomenici, natpisi, ali, ali ispod tih zidova je jedan stari sloj koji je spaljen. Znači da su so ti Grci čini se morali uništiti to naselje. Ono je bilo uz more, ali glavno naselje je bilo gore na brdov on izvrši to kaže ovaj Diodor priča kako su so Grci došli, kako su so zidali grad uz more, Kaže, tempolin, ne tehizan, Dakle, ozidali su grad uz more. A kaže, barbare koji su živjeli tu ranije stavili su na jedno visoko, utvrđeno mjesto. E, ja sam dakle našao tu gradinu na brdu iznad staroga grada, čujete koja je dominantna, vidi se cijeli taj prostor. A ovaj grad je bio dole, eli. Onda je bila druga, jedna mala gradna, tako da su Grci tu sjeli. Jasno, to nije išlo bez sukoba, eli. A onda su, čujete naši neki interes, trgovački i tako dalje, eli. Tako da je onda došlo do neke simbioze, ali uvijek je bila ena latentne suko među tim ljudima, domaćim stranim. Jeli. Tako da je to jedna jedna fascinantna priča. Naravski tu ima puno detalje i tako dalje u koje ne možemo ulaziti, ali svakako bila je sukoba, bila je mirnih razdoblja i tako dalje. Čite, nije uvijek to ušlo glatko. Onda je svaki otak ima svoju priču. Jeli. Isa ima svoju priču, Hvarima svoju, jeli, hvar je bio blizu Kopno, je više bio ugrožen od ili skopna. raz Je znate. dio Dijudor kaže kako se so onda hvarani nisu voljili te Grke, onda su so pozvali svoje susjede Skopna. Znate, onda su so oni njih došli, napali ih, ali su so i Grci pobjedili, su so oni tražili pomoć, dio nizovog nasljenika Savisa. te sa neću vlaziti, piše Liso, da se raši iz Albanije, mi neće to ići. Jeli, u Liso su liješ, albanski, iz toga nema nička arkeološko ove četiri st. Prema tome to ipak vis, a ne lisos kao što se neki staričari misle i onda su porazili te ilire, o tome se čuo jedan natpis, to je vjerojatno pisani spomenik u Hrvatskoj i uopće u ovom dijelu Europe jer piše tamo farijoji apo jadasinon kajon si mahom ta hopla, onda je otučeno, uvijek je to tako. Dakle, faranici so od Jadasinaca i njihovi savjetnik oduzeli oružje, onda su ga vjerojatno posvetili u Hramu. Taj natpis čuva u Zagrebačku arhelošku muzeja nađenje u starom gradu natoku Hvaru. Eli, tako da je na i dokumentira tu bitku koja se odigrala. Ta prva točno datirana pomorska bitka na Hrvatskoj strani Jadrana dogodila se 384. godine prije Krista. Iliri na Hvaru gledali su kako na Hvaru ili Faru su niče grad naseljeni Grka. Grci su izauzeli veći dio plodne ravnice koje se protezalo od današnjeg starih grada do Jelse. Iliri su odlučili istirati Grke i u pomoć su pozvali Ilire Skopna. Iliri nastanjeni između cetine i neretve, odazvali su se pozivu i poslali su nekoliko stotina malih lađa, na kojima je bilo oko 10.000 mornara i boraca. Iliri su okružili grad Faros, ali tada su Grci potražili pomoć svog zaštitnika, Dionizija Starijeg. Svisa ili antičke ise u pomoć Grcima na Hvaru stigle su Dionizijeve reme, koje su uništile Ilirsko brodovlje. Povisničar Diodor piše da je u toj pomorskoj bici poginulo oko 5000 ilira. Njih oko 2000 je bilo je zarobljeno. Iliri u toj bici nisu imali šanse. Našli su se na moru sada najjačom mornaricom na sredozemlju, koja je imala veliko iskustvo u pomorskim bitkama. Veslači su uspavali na svojim klupama, mornari i borci gdje su našli mjesta, a brodski časnici na sagu koji su mogli prostrijeti ako su htjeli. Disciplina na ratnom brodu bila je željezna. Oni koji bi je prekršili bili su oštro kažnjavani. Bijegunac broda kažnjavan je smrću kao izdajica domovine. Bio bi vezan, bačen u more i vučen brodom dogod se ne udavi ili bi ga vezanog s jedne strane broda provukli ispod kobilice na drugu stranu doga ne bi mrtva izvukli. Ta bitka učvrstila je vlast Dionizija Starijeg na Jadranu. Te odbijaša od trgovina, pa te dolazi do simbioze. Jasno, su sad to zaposljeli. Vjerojatno u jednom dijelu otoka žive i Lira, onom istočno kojem nije bilo Poljačovite. Oni su ostali živjeti dalje na svoj način, sa svojom stokom, svojim ribarenjem, a Grci su uzeli u ravnicu, iako ne čitao. Jer ovu podijel imamo u jednom dijelu ravnicu, a onaj dio prema Ljersi ne. Znači, vjerojatno ostali tamo živjeti, ali je bila jedna simbioza, znate, vjerojatno. Trgovina čuvitovi su radile, su trgovali, tako da mi ne znamo previše, ali otprilike znamo, novci se kuju, ali ti novce održavaju isto ponekad nemirno stanje, se prekivaju. Imate novce Dimosa, Jonija, Balaja, Herakleje, znate, razni novci. Dakle, sve se to kroz godina prekiva. Kako je kod dolazio, tako še mi je mijenja odnos snaga, jeli. Ali cijela stvar se pobrkala povrkala kad je ta sirakuška dinastija nestala. I onda je ta sirakuška prevlast prestala, jer su so oni držali jadro pod svom kontrolom. I e sad više nema ti sirakuški vladara, i sad i liridu i žu glavu, sad se vi ugraženi, jeli. E sad dolazi do življavanja ilirskog usarenja. Što se javljavlja? Su u političkom vaku koju nastaje javlja se ilirska država koja ima svoj razvitak od četvrste stoljeća prije Krista ali to je vrijeme recimo kad je propala ova država Sirakuška onda Ardijete čine se silaze na more koje je jedno moćno pleme i osnivaju svoju državu. Ta država se dakle pruža dola od pola Albanije, od Epira to je Grška, Jelic, Siverozapadna i sve do naših prostora, do Krke, Belj. I tu vladaju vladari Pleurat, Agron i Teuta. E sad to gusarenje ugrožava rimske interese. Rim je narastao, je Rim je pobjedio ob, ob Kartagu, prvi kartaški rat dobro bilo, 50-50, ali Rim se sve javlja kao jedna snaga u tom prostoru, ne? E sad ovi Iliri, gusare, i sad rimljani Rimlanici šalju Teuti poslanstvo. To je bilo 230 prije Krista. Jeli. Šta se dešava? Vidite, ti ti poslanici su so bili ubijeni. Znate, jedan čovjek je stradal, i bio jedan i sjed, s njima koji su igrali stranu Rima, tražili su zaštitu od Rima, jer su molili o rimski da i zaštite. Međutite, ono se nimi poslali to poslanstvo, ali te to rekla, pa ne mogu ga svojim padanicima, da oni to od toga žive, jeli. E sad, nećemo i re, samo i li re, bili gusari, gusari su gusari, li je ne znate, to je bio način življena, jeli. Nova se sila podizala na Sredozemlju. Pio je to Rim. Za grad udaljen desetak nautičkih milja od mora. Čudno je da nije imao nikakav pomorski duh. Rimljani su bili pješaci, njihove legije osvajale su boreći se na kopnu. Tek kada je počeo prvi punski rat u kojemu su rimljani ratovali protiv Kartage, Rim je morao sagraditi svoju mornaricu. I kada su sagradili svoje brodove, ratovali su s njima kao da su na kopnu. Rimski brodovi, obično trireme, služili su kao ploveće platforme za pješaštvo. Protivnički bi se brod gađao strijelama ili gorućim projektilima, a onda bi se Rimljani približili suparničkom brodu i preko mosta kojeg bi na njega prebacili, nahrupili bi rimski legionari koji su se borili kao da su na kopnu. Ali ta je pomorska taktika dala rezultata. Kartagu, tada najveću sredozemnu pomorsku silu, Rimljani će pobijediti u tri rata i na kraju je razoriti. Na kraju prvog punskog rata Rimljani su imali oko 1400 ratnih brodova. A tada je u njihovom susjedstvu, na istočnoj obali Jadrana, gusarenje bilo u porastu i stradavali su rimski građani i trgovci. A Rim nikom nije mogao dopustiti takvo ponašanje. E onda je došlo do prve rimske intervencije na našoj obali, 229. prije Krista. Jel, šta se događa? Oni su poslali brodove, 200 lađa, sa konzolom Aulom Postumijem na Korkiru. A u krugu Teutinom je bio Demetrije hvaranin koji je bio v tom užem krugu, to je bio helenistički sistem vladanja. Makro su ilieri, to je bila jaka država, pa eti, njej otac dakle, Agron, je recimo doveo 500 lemba sa 50 ljudi, to je 5000 ljudi je prebačio sa vrodovnje. Dakle, to je bilo faktorsko, mi je trebalo računati, jeli. E sa Tateuta, čujte, ona je, Rimljani se je porazili i Demetrije, videći tu snagu, koja dolazi na krv, a njega je Teuta stavlja da upravlja otokom krfon korkiram. Vidjeti to ogromno brode koje dolazi, osim toga stiglo je 20.000 ljudi i 2.000 konjanika. Vida da nema tu nikakve šanse. Onda je prešao na stranu Rimljana, čujte, ne? Šta, šta je mogo drugo? Onda su ga Rimljani prihvatili kao svog klijenta, s tim što su Teuti nametili u mirovni ugovor. Teuta se povukla u Risan, Rizinium, tu je bilo utvrženi taj grad, jeli? prepustila Rimljene vlast, a Rimljene su onda razbili taj elitik na tri dijela. S tim što su onda Demetriju kao svom savezniku koji je vodio rimsko brodovlje, što prema sjeveru, onda su oslobodili Isu koji su Iliriju podsjedali. Na Isi ili Visu rimska mornarica oslobodila je dva brodova koje su zarobili iliri. Međutim brodovima bili su i brodovi s hvara. S obzirom da je Demetrije vladao hvarom, rimljani su mu za nagradu vratili hvarske brodove. Rimske nagrade nisu stale samo na tome. Veliki povjesničar staroga svijeta Polibije u svojoj povijesti piše kako su još rimljani nagradili svog novog saveznika. E sad Polibija opisuje kako su mu rimljani dali, kaže, ten megalen dinastejan. E sad, to je veliku vlast, oblast. E sad, kolika je ta dinasteja, znate? To je sad pitanje. Historiča, da se ne slažimo, ima drugi ena, historiča Apijan, koji živi u drugom stoljeću, koji je da je to bio Faros, bila je Dimale, ali čini se da je ta oblast ipak bila velika, znate. Da je praktično, to je trajalo od 229. Dakle, nakon pobjede Teutine, u tih deset godina ono stvari zapravo prevlast na istočnom jadranu Recimo, mi znamo da on 220. ih prve potiče Histre da napade rimljane znate. Jer imale se tad bore s Kjeltom ošver Italiji i ta intervencija Histre, onda se Rimljene napali histra da istrojede su so im. Uzimali brodove s pšenicom, znate. A to je Demetrije organizirao, past. Onda šta radi Demetrije? Demetrije se so oslanja na Makedonsku državu, znate. Dakle, do Makedonska država je bila oslonac jeramo video zapravo Prorim i tako ti kartaški ratovi to Rim se diže kao velika snagaskom treba vodi računa i takle da bi spasio svoju vlastjeli i onda je što je napravio njemu bilo za branje Ride s brodovima, južno od otoka Kerfa znači on je otišao so sa Skardilajdom koji bi agrono brat koji bio druga osoba u tairiskoj državi po važnosti je onda si išo brodavljem tako da je ovaj Demetri stigao do Ciklada znate tamo je plažkodoroda i tako dalje stiže s da se vratio natrag Onda še imamo vrati, na to nas Rimljali, da je vragodnje šal, znači, jaz sa šta sad, znači, videli se, da to ne ide, oni so bili v svuku poza Hannibalov v 218, znači 219, je trebalo rešiti. I sad je sporno pita, da li je rimski senat namirno išao preko, kao neka planska politika, ili je to bio rezultat na koji su bili prisiljeni, To su so bili publikani, italski trgovci, koji su so imali svoje interese. Jasno, da se nad nije štiti. To su so bili opasni tipov, koji su so trgovali, ne nešto za drugo, pljačko ali še oni gdje su so mogli. E dakle, Demetrije sad igra tu igru. E onda so oni došli, videći, da je on prekršio sve pravila i da se so oslanja na Makedoniju, kao jedan faktor prijeteći zapravo i rimskim interesima. I onda su poslaje 219. godine prije Krista na Brodovlje pod konzilom salinatorom i Emilijem Pavlom. Isto veliko Brodovlje. I on ima utvrdu Dimale, dole u Albaniji. To je današnja Apolo apolonija odnosno mjesto Pojane. te je od Balone. Jedan brez je Kalaja Krotine. Tamo su našli albanski arheolozi OPE, ovaj, opeke so žigom Dimalitan znati. I to je bilo uporište Demetrijevo u Albaniji, odnosno u Epiru, jelimo v Ilyriji zapravo, i na Faros. S tim što se Rimlja nasojili dvomale, i onda se daše na Faros, ali u toj istoj operaciji, i onda je Demetrije sa šest išča vojnika se u Farosu. Činilo se da je Demetrije hvara odabrao pogodan trenutak za sukop s Rimom i afirmaciju svoje države. U sebe je imao jakog saveznika, makedonsku državu, a Rimu se spremao novi rat s Kartagom. U proljeće 219. godine prije Krista iz Kartage je za Španjolsku isplovio Hannibal sa svojom vojskom. Ali taj trenutak ipak nije bio tako pogodan. Tada je umro makedonski vladar Antigon doson, a na prijestolju ga je naslijedio njegov 17-godišnji sin Filip V., koji se neće pokazati kao dobro vladar. A Rimljani su svjesni da im prestoji novi rat s Kartagom odlučili riješiti problem na svojim istočnim granicama. I tako se Demetrije suočio s rimskom intervencijom. To po Libiji opisuje. I sad su ti konzuli došli sa brodavljem gore. Ili? Onda su se I napravili su jednu ratnu varku, znajući da imamo puno ljudi. To je bio grada Zinan Zidinama. Onda su uvukli brodovi u Staregradski zaljev, jedna od brodova a u noći su se iskrcali u uvale sjeverno od grada, znate. Tako da su onda ujutro došli, osvojili su, kako kaže, polibjena brežulja, koji je bilo među Hvarana i Rimljana. Onda su ovaj, izišli vani, misli, će osvojiti taj brežulja kod Rimljana. Među vremena su došli joj sa brodoma i iskrcali se s brodoma. Tako da se Liri našli među dvije vatre porazili se Međutim, Demetri je to predvidjeli. I onda on pobjegao sa lađama i sa pljenom i Filipu petom makedonskom vladaru. Znači, Iskrecao se delenje u Ambraki, to je sjeverna grčka. Ali. Demetrije se nakon što je poražen i istjeran svara, odlučio osvetiti Rimljanima i zaigrao je još opasniju igru. U tu je igru uvukao i Kartagu, čije su trupe pod zapovjedništvom Hanibala, jednog od najvećih vojnih genija u povijesti, došle u Italiju i zaprijetile opstanku vječnog grada Rima. I tamo je našao tog Filipa V, koji je bio sinan Antigona Dosana, dakle ta makedonska dinastija, da je bio mladeško da savna godina i preuzet u vlast, 221. Nati. Imao je 17 savna godina. I sad je Polivije postao njegov savjetnik, ne ovaj, nego Demetrije, nati, kad se je k njegu, pošto je bio stariji, bio je poduzetaj i tako dalje. I sad on nagovara Filipa da se uključi u taj savez protiv Rimljena, da bi spasio svoju vlast i svoj faros, jel'i? Te onda ga organizira na taj način, savjetuje ga. Onda Polibije napada Demetrija da je bio loš savjetnik ovoga, znate. Tako da Polibije je stano svi govora o tom čovjeku. Međutim, na njegov nagovor Filip je poslao poslanstvo u Italiju i onda Brindizija i su su prema sjeveru to je bio jedan Grk na čelu i još jedan, ovaj, jedan je kartažan ili tražili su Hannibala. Hanibal je bio u kapu i kod Napolja onda su so prošli te rimske straže konzule i oni su so rekli kao idemo gore slopiti ugovor u Rim znate ni rekli, do Hannibal gale. Ovisim so povjerovali i pustili, ali u povrat, oni kao su so krsali na brod, onda je bio konzul Valerije Levin. Onda on nareda da se brod pregleda, znate. E onda su so našli ugovor, pregledali su so cijeli brod, imali su isto neko košta službu i našli su so taj slavni ugovor, znate, taj je poznati ugovor iz staroga vjeka, koji se često citira jer je unikatna stvari. Polibije ga donosi točno u prijepisu i pa i rimskih historišera livije. Šta je učinio Demetrije? Pajte, Demetrij je sudio nek' jednoj velikoj diplomatsko strateško igri, koju on kreira. U tom smislu je jedan veliki ljudi koji je, koji je dalo naše tlo. Jedan veliki političar strateg. Znači, ako prvim od njega, pa svetog gerovnja Medioklecijana, Možda ovoga, ovoga našega Julija ili Septimija koji je ratovao u Judeju pod Hadrijanom. To je nekoliko tih ljuda antici koje nijednog povijest stara švijeta ne može mimo ići. Sada je Demetrije shvara ukao mladog makedonskog vladara Filipa V u politiku velikog stila. Stvarala se velika sredozemna koalicija između Makedonije, Sirakuza i Kartage protiv Rimljana. Rim je trebao izgubiti sve svoje posjede u sredozemlju. A i trenutak je bio pravi. Godene 215. prije Krista Hannibal je kot Kane nanio rimskim legijama jedan od najvećih poraza u povijesti. A tim i ugovorom sve bilo dogovoreno. I taj ugovor je sjajan. Znate, ja ću pročitati ako smijem samo jedan pasus koji govor upravo toj brizi Demetrija. Kaže ovako, to je treća točka. Kaže, i mi ćemo biti neprijatelji oni koji su borili proti kralja Filipa, isključujući kraljeve, gradove i narode s kojima ima prijateljske odnose. Vi ćete biti naši savjednici u ratu protiv Rima, dok bogovi budu štitili nas i vas. Pomoći ćete prema potrebi i dogovoru, ako nam bogovi dadu pobjedu u ratu protiv Rimljana i njihovih saveznika. I ako Rimljani budu htjeli šklopiti ugovor, u ćemo to na način da i vi se u tom pred predsavezu prijateljstva, na osnovi kojeg njima nikada neće biti dopušteno za na vas. A niti će Rimljani za gospodar Esadna Braja, Korkirom, Apolonijom Epidamnom. To su Pojani, Kod Balone i to je Drače Epidamnost. Ni Farosom. Pajte, Faros je Demetriju bacio igru, onda Tintani i Partini, to su plemena igrijska u današnjoj Albaniji, moraju k tome vratiti Demetriju Faran, sve njegove srodnike, o Ikejus, grzki kaže, je li? koji se nalazi u Rimskoj državi. Znači, on je svoj grad žale da svoje ljude spasi unio u tu klauzulu u Tajgur. To je fascinantno stvar da. Taj Tajgur je prepisao kasnije rimskih historičara Livija, on je opisao tu zgodu kako so su to uhvatili ljudi i tako dalje. Dakle, vidite, taj Demetrije sudile u tojoj velikoj igri. On je dakle došao kod tog Filipa V i međutim Filip V nije htio ići u Italiju. Da je možda išao, uključio se u Hannibalovo skupo sa svojim vojskom, je Koleba, znate. je drugi jedan savjetnik Arat koji bi šikio na koji obrnat savjeto. Tako boli bih hvali Arata, a, a napada pa ovoga, a napada Demetrije. Da je možda se iskrsao Italiji možda bih poslimala drugši tog, ali vidite, ali to je tako išlo. Ubrzo nakon što je ta velika igra propala, Demetrije je poginuo ratujući za makedonskog kralja Filipa V. I onda je kako je svršio taj napadite naspadite 222. Ovaj, Demetrije je sudjelio u ratu u Koselasije na Peloponezu kad je Filip V. pobjedio Spartanci. Znate, stil, stano so se se molnjeje. Grčka je bila pod Makedonijem, ali Filip drža to šahu. A Demetri mu je bio glavni savjetnik, sukova je naga nagal, če je to. To ne stila, da se to rešava na brzinoj. I onda je pogino po zidinama Mesene 213. prije Krista. Ratov je za Filipo vračen, to je grad Mesena je u zapadnom delu Peloponeza. Sparta je v jednoj delini Mesena u drugoj. Interesant je, kako ga po Libiji opiši, znate. Kaže ovako, Demetrije je tako neočekivano stigao kralju Filipu, dakle, kad je pobeo i kod njega prvo života. Kaže, Demetrije je bio hrabar čovjek, pun, kaže, ne, nerazumne smjelosti i gotovo potpuno lišene razboritosti. Stoga je, kaže, dočekao svoj krat dostan sebe, kao što je birao čito ovak svoj života. nastojeći zauciti mesenu u dogovoru s Filipom, na jedan neodgovoran i jedan način koji možda nije bio adekvatan, poginjuje je pod tim zidinama u tijeku te akcije. Onda kažu Polibija, ali o tome ćemo govoriti na drugom mjestu, ali to nažalost nije sačuvano. Dakle, vidite, Polibija je na njega glas visoka. Pajte, to znači što možemo zaključiti toga? Da je Demetrije nije bio grd, da je bio Ilijer. Sva njegova zapravo aktivnost je na strani ilira Ili možda je možda je bio grd. Ali grill u schullog, ali možben ima historić imata u Texas jedna koji je napisao studiju, smatra ja osobno isto smatra da je bio ili dakle, to je jedan sjajan čovjek, veliki strateg, veliki diplomat, koji je ušao u tu diplomatsku igru, vrhunsku igru tog vremena, ali znate. To je bio sukob dvije tih velesila, ali Halibala, Rima i te Makedonske države, Filip Petić, umri te 189, eh? On će rata njega čarivne u poradi kod Kino Stefa, Kino Skefale sa 1908. Lucije Mumiće ga potuči i tako dalje. Onda će biti njegov sin Perzej, 167. će propasti Makenonska država. A leto u cijeloj to igri je taj naš Demetrije, dakle Hvaran. Ili vidite, u taj naš otok uopću poest vremena. I to su fascinante stvari, ali zato Lijepo je to znati i čujte, to, zašto je to interesant? A čujte, to je, to su stvari koje se ponavljaju u poesti. Bila je takvi situacija. Dakle, jedan čovjek koji igra tu igru između ta dva bloka, ono što bismo rekli, i nasti se to prouči, jasno čujte, je li igrao krivu kartu ili koji čujete, ali eto. Pojiste kakva je. Nakon Demetrijeva poraza i njegov faros doživio je pad. Grad je razoren, a Rimljani, nakon što bi jednom došli na jedno područje, nisu tako lako iz njega odlazili. Po Libije izričito kaže da su Emilio Paolo i ovaj salinator konzuli razore Epis, kaf, epis kafe, kam, ten, da su razorili grad. E, ali, međutim, vidite, oni možda je razoreli dio zidu, ali grad funkcionira i dalje. Kako znamo, grad je opet novce, grad se oporavlja. Ima jedan sjajan nadpis koji se datira, čujte, neki ga datira upravo nakon Zaranja, neki nešto kasnije, ali. Ja bih rekao da se to odnoseno kasnije vrijeme. Hvaran i naime su došlo u jednu opasnost jer ta ardejska ilijska opasnost je prijetila i dalje, znate, a ne likvidira teksto osamdeset jedan odnosno sto šezdesetam so kad su vrijeme poradili agencija, zadnjeg ilijskog vladara jel ali što sam, da spre njega jo i dalje operira, znate, to gusare znamo, rimna je ga tuže, da je odjo rimske građane, znate, da ih drže za to zaroblje na korčuli. I e sad u tom nadpisu, farani traži pomoć u svoje metropole Paros. A onda taj nadpis se čuma samo dva dijela, dobro je veliki franski grecista Louis Robert, i tamo lijepo piše, da je hosinkletos noro maja senat rimski, vrati kaže eh, gradu državi Farana, kaže tu s Patrius, Nomoska i te shora se ne neseo. je od zakone otaca i zemlje koje su im pripadale na otoku. I kaže da se im načinili još druga brojna dijela, ta pola filantropa. I onda što je još najvažnije, Rimljan dali, kaže, svoju simahijanka i temfilijan. Dakle, savez, oni su postali amici et sociih populi romani. Postali su prijatelji i saveznici rimskog naroda. Znači, predali se Rimljanima. Nakon 219. godine prije Krista, kada su rimljani zauzeli Demetrijev Faros, rimsko je gospodstvo bilo samo nominalno. Tek 59. godine prije Krista, kada ga Julije Cezar postaje pro-konzul lirika, Rim uspostavlja punu vlast na našoj obali i otocima. U te krajeve dolaze razvojačeni legionari koji osnivaju rimske kolonije, koji postaju središta rimskog utjecaja i vlasti. A razvojačene legionare na našoj obali najviše privlače vinogradi i maslinici, govori arheolog, profesor-doktor Marin Zaninović. Ali mi znamo točno gdje su bila nasilja. U polju, u Staromagradsku imate jedno od dvadesetak vila. Znači, to su bila središta tih imanja. Čovjek je dobio rimske države, veteran ili bio bio posljedni, čujte, mogoje živo solino, a ima je posljedna faru, jeli? I onda imate tamo naše vili, našte tjesak za ulje, za vino, znate to kako se prešalo i tako dalje. Imate velike amfore, pita se koje je moglo sta 500-600 literao ovaj, i te kući no da imate brodove čujte potonele sanforama oni su so prodavali to vino unutra eli recimo znamo na ošaničima toma je kostocogor na bregu eli Ilijski grad iz toli što prije Krista eli znate su so zida i fantastični to je na gilsko gilski grad tamo se so, su so našli ulomke ovih amfora gdje imate ovaj natpise grčke eli to su so amfore koje su so stale sa vista sa hvara. mi znamo da su trgovali eli je u jednoj je na toku visu ste uvala svitnja, naše je brod, jedan sa 300-400 amfara, jel, čujte, sigurno nisu vozili su vino, ulja, najviše vino, jeli. Viško vine smatra svima telom pisat, a ga tarhid iz knjida, koji piše u drugom stvariču prije Krista, koji spomije, recimo, spomije citira Ateneja, jeli, a nešte, Atenej piše, a ga tarhida kaj je da je viško vino najbolje na svijetu, znate. Prena tome, to su podaci, koji su funkcionirali. Imate jedan interesantan napis rimsko vremena, neki Valiano tego gore zlo polje, gore, gore na dio visa prema jugu, to sta fina polja, gdje su sjajni vinogradi. Zašto imate ne male blage brežulki i tu se so slijeva voda? I onda si ono džubrivo, znate, grbne tako dalje, ispod je pjesak, tako da ti vinogradi ne pate sušom, a velika insolacija, da dobijete vino sjajne kvalitete, če ti vino 15 grade alkohola, ba zikakvi dodate, kaj sad taj valije, Sagradio grad je tu vinograd ka sa gradja sam vinograd i žrttu vas sam bika ka je ta rum e, kaže onda samo je oov će se ovaj vinograd za vijekev vije go ozvati ovaj u valjau. To piše li on na nadpisu znate. Dakle to je ta ekonomika je funkcionirala u smislu stočarenja o istočnom dijejelu oda su bili vinogradi jelim žito i tako dal lili. Iako su naši otosi uvozili ša znate iz južne Italije gore je Fast doline i tako dalje, ali praktički ta da je bila, eli. Ima Strabo je napisao koji izriče da govore da su svi naši otoci kaže Ellaiophitatoi kai euampeloi, da su pogodni za uzgoj maslina i vinograda, znate. Tako da je to što je bile, to uvijek isto praktički sve to da nešto to se nije mijenjalo ali znate ta trgovina od brodovi su išli ankona stala su bile broške veze imali ste broške veze za Akvile pa onda Salona pa Aleksandrija pa Antiohija znate to su bile dnevne veze Imate kod Dioklecijana, jedan njegov edikt to cjenama gdje se govori cijena broške kart i plačite toliko žita, toliko litara žita ili ovog ili onoga kaj je, do Antiohije tri mjere žita, do Aleksandriji četiri mjere i tako. S tim što je on privilegirao salon, da se salone manje plače nego nekih drugih gradova, znate, to su so interesantne stvari. To je čujte na očaravajuća priča, o kojo bi se dali jako mnogo govoriti. Ali Demetrije Hvarani je dakle u tom starom svijetu jedna velika figura, jedan veliki državnik na međunarodnom planu. Švijtenemann jedne ozbiljnije povijesti staroga svijeta koja njega ne spominjeli našega Hvaranina za kojeg je moj dragi profesor Novak rekao još davno 112. prvi naš strateg i državnik velikog stila. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili, glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitali Irena Plejić i Zlatko Kenđelić, emisiju snimili Zorana Tabajn i Miro Pjaca, emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.